Faruke, që dallon të mirën nga e keqja. Fatihe, çilindtare, po ashtu edhe surja e Kur'anit Fatiha. Fatike, trimëresh. Fatime, emri i vajzës së Muhamedit (ﷺ). Fatina, mendje prret. Fazile, virtyt. Fazlie, e shëllshme. Fehare, krenare e mbushme. Fahmida, inteligjente dhe e urtë fejdie e mëshirëshme, fejruze në gjyrë, fekihe që kupton, fekire elegante, femida e urt, ferashe flutur, ferha që shkakton gëzim, ferhane e luntur dhe krenare, feride e rral, e vetme, e qmuar, fesiha e lukujente, fetie vajze e mirë dhe e fuqishme, Fetine e kuptuashme Fëvza nga dhënjimtare Fëvzije fitimtare Fikrete medituese Fikrije e menqur mendimtare Firdeuse parajs gjennet Firuze fitimtare Fitnete e sprovuar e kalitur Fuade zemër loçk Fukeha e hareshme gazmore Fureja e lart madhështore dhe furkane që dallon të mirën nga e keqja